O sherru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar an daru al-betimtar Vazhdojm me disa prej cilësive te cilat i ka permendur Allahu në Kur'an cilsi te muzbe timtarve ndërto cilsi ta ehil kitabet të qifu dhe kështerëve. I ka tërgurë Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an që të ruhën për të të cimëtarët dhe mos bie nga, nga to dhe ciltish në të cilat kanë rën ata që kishin di për para nesh. E me gjitha të profetis së nëllohu a.s. nga ka tërgurë që ne do bie në ta. Dhe ka pasë përqëllim shumisa, muslimat kanë përtërën në disa për tyre, ose në shumisa në tyre, ose në të gjitha ato. Zdë kushti pasasaj që meritonë. Do t'i ndiqë një rrugën e atyre që kanë qenë për para jush, pëllam për pëllam, dhe para kra për para kra, dhe e sa kur t'hyin në vrimën e ardhutës, dhe hyin i dhe ju në vrimën e ardhutës. Jemi shneruar në ju me bishë, jemi është në ruar në një umet bishë, i sili kërnojë duke qënë bishë i të tjerëve. Ndërkoj që zikur, ne kemi qënë koka njërzis dhe së parë tanë, shliruan dhujan, me anë të dhijet dhe me anë të dheboçmëris duke përhapur drejtsin dhe duke përhapur iman në Allah subhanu wa ta'ala dhe duke vendosur hakun tokë që s'ka urdua Allah subhanu wa ta'ala. Ndërsa kur ne pranuëm që të bëmi bifësët dhe tjerve, atër në përshëtojë Allah subhanu wa ta'ala. Në përshëtojë Allah më dhëruar, sepse ne e haruëm, e haruëm se nga, nga në erdi kërneria, dhe me nduëm se kërneria në vjen nga qafirat, ndërko që Allah u thosë, a je për të gunë e ndër umë në rizë, a për i tyre e kërkojnë kërnerinë, A për në tyre këtë kojnë kënërin? Fa inë në l'izdëtë lillahi gjemiëa, kënëria gjitha të kënë bëtë mëndohësë, subhanu vëtë ala. Dhe kushë kërkohën të rrëpojve të më përti, ma në të rrugëve që ka mëndohësër e. Një për sesivë të grupëve të humbëra, të pojë për vetë më pashëm, që kam i këtështuar për parën e ishtë, që ata i deformonin argumentet e Allah, subhanu v të hrifun në thus, deformimi argumentave. Kylloj deformimi është reguar në Kur'an në shumë ajetë, dhe Allah i madhuar në ka të reguar që ata i deformon argumentet, që të shkonin argumentet të pas dhe shirave të tyre. Thotë Allah, Suhanu ta e Taala, e fetëtë maruna ju minulekum, wa kadhe kane ferifun minum, jes mauna kelamu Allahi thumë ju harrifunahum in badim a akaluahum i alamun to të ashpresoni ju që ata të të besojnë juve, kur njit grupë për i tyre e të gjoni fjallën në Allah më patat e deformonën e të mbasi e kuptuan duke e zitur. Allah i më dhuruar në të regonu këta jet dhe në thobës që mos kini shpresë të këpëstimi tyre, pëse pëse ata janë njërës si që ndjekin dëshirët e tyre edhe e që ndjek dëshirët e ti nuk ka se si të u dhuzohet për këpërte e ta. Sepse e vërtetat dhe ndiket dëshireve janë armish dhe të luftojnë kundre njërë tjetërës dërdi të gjukimit. Allahu ka thënë Kur'an, Walau i të ba'l haku ahua ahum le fesetet i sëma watu si e ahum. Sikur të ndishtë e vërtetat dëshireve të të shkatrojë që i që qëllë i dhe toka. Dë shkatrojë që i qëllë i dhe toka, përne Allah i madhurë në ka të reguar që këta në vjekin dëshireve të të të të të të të të të të të t Ia këtë çesa të gju në argumentet e Allahut, të cilët ulet djertësimtarë të duhet të besojnë dhe të besoj, deformojnë ato. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala për ta: Min alladhina hadu yuharrifuna al-kalim 'an mawadhi'. Ka për atyrën që kanë qenë xifut, jehud, të cilët i deformojnë fjalën e Allahut në kuptim të tyre. Edhe këtë gjë ka përmendur Allahu në disa ajete të ndryshme edhe ka të reguar që një përstitivet ehli kitapit është që ata i deformojnë argumentet Allah, që të, të shkojnë argumentet si pas të dëshirëve tëre. Dhe kjo smundje ka ardhë nuk e muslimanat, edhe ka kaluar të kata plotësish me të gjitha pislikit e veta. Ka kaluar që në kohë të hershme, që në kohë kur se lepët i parën e mëron njërë dhe udofoshën e të runi për filozofit, runi për ejtë, Zojtjeve të lothëve të cilët pretendojnë se janë musliman, mirëpo ata nuk kanë për instancë vetëm se emrin. Të cilët e morën deformimin e argumenteve dhe i vendosën një emër tjetër dhe e quajtën me emrin at-tawil. Shpjegim. Kjo ata e quajn deformimin e argumenteve shpjegim. Dhe sa herë që i thuhet ti ky është deformim, thotë, unë po deformoju për të shpjegoj. Po, a i po e shpjegon, po e po e shpjegon si pas të efsirit e iblisit, po e shpjegon si pas të efsirit iblisit dhe u shtarbet iblisit Kurani dhe sunnetin. Jo si pas u shtarbet e Kurani shokve të profetit sallallahu aleyhu sallem të të tire të kuftuan Kurani në mjështë në shdo kushtjetër, së fështë mbitat të briti. Edhe kjo të të hërif, sashka kaluar të kumeti islametit në lojtë veta. Edhe të hërifi deformini o të ti që e që e ndryshet ta të uili, shpegime që e në tapër, që nuk është të uili, është, është deformimin o të vërtejet, është gjulloje. Deformismi i dhe tekstit të kurane dhe të sonetit, edhe dytërë deformimi i kuftimit. Në lojnë e pata, normalishtë nuk kanë pasu mund tita deformonin në aspekt të përgjithshmë sepse Allah s.w.t. e kishe rrujtu Koranin edhe në momentin e par që dëllohësh një deformim i një shkojnë të vete o mërë të vesh që përsh deformim. Edhe pëse ka ndodhë dhe grupe dhe humrë e që e vëjt i shka për tijohë. Ndërësa për deformimin e kuptimit, por së të duhe që eksiston të të teknusimarenët në tonelata. Dhe, ajo që e së të jarumë të qërështje, Nga të kuptojmë ne që kështë përgjim është aposësh deformim, ke kuptohet shumë qartë. Kuptohet se të sehë. Se lefët e umetit e kam kuptuar Korani. Se përse mbitat zbriti, Abdullah ibnë mës'udirë ndëllano thot, nuk kanë dënja jetë Koranarë, vetëm se unë e di, se ka zbritur, ku ka zbritur, dhe kuptimin e di. Dhe në të doken në i përsojnë që është me i gjithu se unë, në Koran unë dëshkoja të ka i Gjithashtuat dhe lajt në Abbas, r.a. në thot, unë jam prej atyri që e din shpegimin e Kur'ani tët. Se se profetis s.a. nëllohet s.a. më shlutur për tët dhe ka thënë, Allahu me allimu të uili, Allahu me tëkih mu për të dini, po allimu të uili, ka thënë o Allah, mësoja di shpegimin e Kur'ani dhe bëja të të ditur të këktuar shumë fejt. Edhe kështu ka që nësoj të profetis s.a. nëllohet s.a. Nuk ishte mundë së të janë e vërtetë në frytyre dhe për brezit e kabinëve të brezit të tretë do të thotë që feja tek ne po tëmbritur është trembur dhe do të thotë që profeti sallallahu alejhi dhe sellem sa pat transmetuar se zot si fen o ta lloj madhuruar nuk e ka ruajtur fen dhe ka ngelur një pjesë të parë sa e pat transmetuar prandaj Por ekuftohet që çdo lloj shpjegimi që i bë atë Kur'anit dhe Sunetit me kundërshtim me atë shpjegim që kanë bërë 3 brezot e parë, ai është humbje, është deformim i ajetut kuranore, njësoj siç e bëjnë grupet e humbura tek popujt e mëparshëm, ashtu po ndodh vetë tek ummeti islam. Ky është deformimi. Edhe ky deformim ekziston tek muslimanët në sot në shumë tema. Ekziston në temat e emrave dhe cilësive të, të Allahut. Egziston në temën e imamit, egziston në temën e kaderit, egziston madje e vetë në temën e argumentimit. A i sa grupe të humbërë ato, ne duke argumento me, me, me logiken dhe t'japën për parësi logikës për parat për ani dhe sënnetit. A i sa ka prej tyrit humbërëve, prej të humbërëve të cilet, pa e për të isë, ka prej atyrit të humbërëve të cilet, e din shumë mirë. Çe për një çështë të taktuar ka argumente të shumta nga Kur'ani, nga Sunneti i Profetit e të shumta. Ka gjithashtu dhe rënia e dakord të Ummetit të Islamit, të cilë kanë transmetuar një numër dietarsh. Rënia e dakord të Ummetit të Islamit me gjithatë e kundëstojnë të, të, të vërtetë duke pretenduar se tojet nuk kanë të kuptim, autoritete nuk kanë të kuptim, edhe gjithumeti i Islamit nuk ka kanë kuptuar të çështje, më dhe gjithumeti i Islamit sipas tyre që kanë budallëkim. Paj përstëris. Matjesi përstyre gjithu me ti islam, që në kam budhalen. Ua se jale mu ledhina, valemu e jemu në Kalevijin Karibun. Kam përta marrë vesh atatë të cilët kam bërë padritësi dhe mizëri, se ku dë përfundojnë, ku dë shkojnë ta. Kështë të shrifi, i thili ka myrë me gjithë përshinë e ti tek muslimanët, dhe është duke lujtur me ta duke e përdrejë dhurë muslimarës si zinë gjiri, duke lutë shëjtani me ta. E dyta, një për të të të të të të tëre, i dhashtu e shëta e shëjtjim të vërtetën, La ilaha illallah, La ilaha illallah, nuk ka ta adhuruar tjetë përveç Allah, një person i cilje e besomë me të vërtetë të fjalë, edhe njëfë ma dhështinë Allah, A ka mundët i e i tafshejit të vërtetën? A ka mundët i e i tafshejit të vërtetën e cilë është drisë edhe zjarë? Drisë për e të që beson dhe zjarë për e të që e fshejit dhe mohonë? Allahu subhanu wa ta'ala ka të rguar për popujt e më parëshën, për qifu të dhe veçanti që ata e fshihni të vërtetën. Dhe Allahu subhanu wa ta'ala, Alladina tejna humul kitabe ja arifunohu kema ja arifun e bnaahum, po një fëriqë منهم la yektemun el hata wahum ya'lamun ata te cilo ne kemi dhën librit e njohin ato si çnjohin fëmijët e tyre njohin profetun sallallahu alaihi wasallam si çnjohin fëmijët e tyre dhe një grup prej tyre fshehin të vërtetën duke e ditur e dinë që i dërgoi Allah dhe u thonë ndonjë nuk është i dërguar Allah ose herësin nuk flasin fare nuk e tregojnë që është i dërguar Allah edhe pse e dinë e fshehin të vërtetën jastu do t'u falllojmë dhuroj për ta inelidine fumuna ma anzalna min albaynati walhuda in ba'dama bayyanaahu linasi filkitabu la'ika alladhina la'anahumullahu yala'anuhum alla'inun ata do t'i refshehin ata do t'i refshehin argumentet e qarta dhe udhëzimin t'i cili ne e kemi zbritur mbasi neua kemi sqaruar te njerve ne libr Këta njërës i malkonë Allahu dhe i malkonë ata që malkonë. Ka zonë djetarë, i malkonë shdëgjës, dherësa dhe kapshët i malkonë. Sëpësa ta pshejtë vërdetën. Kjo është si tje që futve ka kaluar sot të kumeti islam. Shekve Krebuzejdi, Allahume Shirok, ka shkujtë një liber me titullin Tashrifun Nusus, deformimi i argumenteve dhe ka të reguar në të Shumë tekste të cilët i fshehin grupët e humbëra dhe ka të reguar që të deformimi argumentët dhe fshehin e dëvërtetët në to, në dëvërtet është prej tizive të njërët që ndikin dëshira dhe janë prej grupët humbëra e prej pikatësinve. Të cilët e fshehin dëvërtetën që është kundër tyre. Se, se të argumentët të taj nuk e për shtenjë se në kodë në tyre. Përndet dhe ata fshehin një pjesë dëvërtetët, Nga frikas të më të marim përsh njerëzit, edhe kam përta kuptuar përta se me kënë ka të bëjnë. Kështu të të qekë beke buzete dhe jua, kam dhirë të palarë një grupi për i kyre me emra, në librin e ti, duke të reguar pinë slikjet që kanë bërë ata në deformimin e librave. Me emra, të filane. Në filan libra, të dhëtë kapshehur këtullit tekstej, në i koj që në original a i ndodhët këshu, këshu, këshu dhe e kam marr filantekz dhe e kam deformuar dhe e kam e kam kthyr mbrapa se ka futur një fjalë në vend një fjale tjetër që ti përshtatet dëshireve të tij. Edhe un po u them sot kë ka kaluar dhe tek ne e kam parë me ka dy sytë e mi, vallahi. Dhe librin e kam këtu, por olloj më dhurat u ton dhirit palar kur ta mbushin kupën kur ta mbushin kupën plotësish, ta që i thonë vetëve të tyre hojëlar, që jam pseudo-hojëlar, pseudo-hojëlar, që u trasmetoj njërët një pseudo-islam, dhe jo i samë dvërtet, du të ndjerën lotë falarët për qikuar në dvërtet, dhe gjithë gjëmatë e së kusha në ta në dvërtet të cilët përkëthejnë, ato që u përqenjë, dhe ato që nuk i përqenjë, i përqenjë përqen, dhe nuk i përkëthejnë. Unë do të përmendë personuar domosdoshmërisht kur po më vështër me bëj, por mos i kishë shikuar vetë temën e këtij llogjeje. Dhe kanë bërë krahasimin e vetë ndërmjet librit origjinal dhe përkthimit. Edhe kanë parë se edhe të, të, të vërtetës në ato gjëra të cilat ata dinë shumë mirë që po përkthej, ajo thehet shpat di kokat të tyre, kanë po ta kuptuar që të para të do bien brenda asaj anasave, se sa ta shkojnë bëjnë dhe përkthejnë ato dhe nuk përkthejnë ato që ata bien brenda asaj, sepse nuk u intereson oho gjallar, a kjo është feja Allahut? Edhe kur përë përëtën, pas të i thonë, nuk në duke arsysh me ta përkëtejmë. Do të vi radhe, inshallë, me lejnë Allahut, do të nëndirë Allahut përlara bjëdhe. Atyri që kanë përlara. Nuk flinë të përgabime që mund bërën shdo kush. Shdo kush mund nga boj. Unë nuk jam burnir, unë nga boj si të gjithë tjërës. Ne poflasim përgabime me dashje të t ilet në të cilat është shehja e vërtetës me dëshirë, të plotë, me koshijen të plotë, në të cilat pretendojnë se ata mbartin vërtetën dhe u afshehin njerëzve. Dikurse diçka, ai e përkthe ndryshe, ose s'e përkthen hiç, ose shkruhet diçka në libër, ai përkthen diçka tjetër, ose nuk e përkthen fare atë, që, sepse nuk i pëlqen. Si tërgohet për çifutut që kur ka për një burë dhe një grua në konë e profetit së Allahus tëllem që i futët, të i i Edhe, san, të tjërë kishin bërë i moralitet. Kishin bërë i moralitet. Edhe, përshkëm të këkë Muhamedis e mbatën e jim dhe jukim dhe të lehtë Muhamedis, e të fejë dhimi që i shë profet. E i thanu Muhamed, i gjukon dhe me të rëdyrë se ta kanë bërë i moralitet, i kemi kapër kanë bërë i moralitet. Ta profetit së Allahus tëllem, që fa këni në të hor ata infant në librin ton ne kemi për atë që bëni marë të burr apo grua qoftë që aty i nzihet fytyra me bojë edhe domthon bridhen e pun qytet i poshtruar që ta shikojnë njerëzit domthon ose rifet që ta shikojnë njerëzit që është kapimtar ëz atëherë tho të, të bolloj musliman i cili ka thënë për dietarët çfutëu bo musliman kjo është djinjesh është e vërtetë po kundezi në Teurat gjindet që kush bën immoralitet duke qenë i markuar ai vritet me gur Ky është gjukimi Allahu në teora, në teora, edhe sot e kësa ditët që vë të e psheh në të dhe që e. Edhe i thotë profetësënë së në silin e teora të, orate. e lezon një e për të e dhe dresa kërë më brinë të ka jeti që fëtë për gurë zimin, për gjujtë prasin në gurë, dhe ndosë dorën të. Që mos e shikojë profetës së në Allahu a.s. Edhe i thotë Abdullah ibnë sëlami, hi që dorënë, hi që dorënë, mos e psheh për të të në. Edhe një dojnë në dojnë të që burë dhe gruë e kërë bëjnë një moralitet e vritën me gurë. A jetur rajmë, kështu që vajtë. Edhe atë e urdojnë profetit së nëllëm që të gurëzohën dhe thotë, o oh Allah, unë jëmi parë i personë që e rinjavë gjukimin të, të të oratit në basë të ata e vdicën. Në basë të ata e vdicën gjukimin të amës. Edhe atë e të rgujnë profetit së nëllëm që ne dikur un bashi e bërit kjo gjë një peribardhëta nuk kishë mundsi ta bëjmë çe sepse ishte një njerë i lartëk ne edhe e lamo të thot. Pastaj bër një person i ulët, një për i të të anë, të të qësë, njëri thjesht, doim ta gruzohonim. Edhe na tha ai si ti, gruzoi të parin ato që bëri që ishte një parë njëj, i ulë, pastaj gruzoim të tonë. Edhe atëra ndaqortë ndërshin ligjin e Allahu subhanuhu teala. Kështu funksionon, për hir të interesave të shigjet të vërteta. Kjo fe Atër nuk quat në feje vërtet, po quat feja e interesave. Tregohet qëfar përshem, nuk tregohet, qëfar nuk përshem. Allo në rujt përkselloj feje. Të kjo feje, ndrysh e feje interesë, e quat feja i blisit. Kjo është feja i blisit. Së tretit. Të si e të tretit është që atajnë nga të lojtë vërtetën më të kotën. Dhe kjo është normale. është normale për atët të cilat i si kanë zem Sëpse, nëse nuk do ta ngatron të, të ngatronën dhe të të vërtetën me një pjesë në të kotë, me një pisë të të të të vërtetën, nuk do të përnojnë njërë kënë. Edhe vet i blisi, kërë shkon njërë të dhë përnojnë një të kotë, nuk do të të tjo shkot, por u ambashtet të të mjë pjesë të, të të dkotën, edhe helmin, të, të të të të të të të të të kotën, edhe hand helmin, deshë paset për të shumë vendët të të të të kontë. Allah ka thënë në Kur'an bërta: "O lehullë të së vërtetës, të fsheh të vërtetën dhe të fsheh të vërtetën ndërsa ju e dini." Mos e përziheni të vërtetën me të kotën dhe mos e fshiheni të vërtetën, duke e ditur. Qortësi të tjera tjë dhe ato të tjera ka kaluar tek ata që i thonë vetë të dhyrë musliman, e fshehin të vërtetën, sikur ata nuk e dinë që Allahu subhanahu teala e shikon, "E oh, ja na e janë munë anna Allahu ya'lamu ja ma yasrunu ma ya'minun." A nuk e dinë ata që Allahu i madhëruar e di atë që fshehin ata, atë që shfaqin? Nuk e di në ta? Vëllë, shëfër dhe ti thotë Allah të madhëruar e personit tini përshëfër argumentet e Allah subhanu e tala ta dhe përshëfër të vërtejtën dhe tina i e dinde. Të shkëmë thonë se lefër, në të shikon të një person që a i ndryshon në fëjnë ti, di e të i karë në fitëne. Kjo është fitëne e adlezer. Që të shikoj një ju di shka e të që e që e qëtë kohë. Të në e sërmen Ky është nëtërimit vërtetës me të kotën. Ta përzhje është e vërtetës me të kotën. Në tifu se të ta i të kotë një për të vërtetë që njëzë dhe përnojë, që për dyzë dhe përnojë. E katër ta. E katër ta është shqitja e ajeteve të Allah subhanënë t'ala ta për pak, pak pasurit dhënjajë. Allah subhanën t'ala ta ka thëmë për ta Vëllat është të rubi ajati të më nën qalile o i aj pak, që minë të pakë, thot. Edhe në kini frikë mua, thot. Në kini frikë mua, thot Allah, së më në të alë. Idhe është të këtë të nejë tjetërën. Hëvejlu lillë dhine e këtë bunën kitabë e bëjedihim. Thu me e kulune ha dhe minë indi Allah. Liesh të rubi i thëmenu në kalila. Thot mirë për atatë të të të të të shkojnë libër me duar të të të tëre. Pasta i thonë kërsh prej Allahut, që të të marin pë për ojnë lëhumi ma kete vete i dihim, mirë prat, për ta për që a shkujtë me dur të tyre, ojnë lëhumi ma i kësibon dhe mirë për ta për atë që fituan. Kjo është të cije ehe në kitabë ka kaluar të kometis, ka vëllohi shikoja ta sot në realitet. Gjdo dhe i gjeje duke të gjuar, më dje e thonë me pasipsin më të madhe që ata i shesin të zvatë të tyre me lekë, për të vatë të tyre shesin me lek, vinë kohët e votimeve, edhe zdo njëri për të tyre bënë kompromisë në përshetarë, sëta lek du t'i api për votime. Edhe pasë të fluturojnë mirët e eurove, fluturojnë mirët e eurove në përgjepat e atyre që i thonë vetëve hudjolarë, fluturojnë mirët e eurove edhe mburënë kushe kushe me përshumë. Ka kjo është fejë, Allahut, A ka nevoj një qështë në cilë për fëtë dva? Të pysët njërë më tjeshtë, qëfar këptimi ka në fejnë islame që përkituar një postë të ja përsh lek? Qëfar të thot kjo? Dhe të thot njërë më i tjeshtë që kjo atë rrështë shfetë. Dhe rrështë shfetin islam është haram. është haram. është haram. Po kur atë e bëmë të hodgja, qëfar ngevi islamit dhe të tërë? që e në vetë tonë e përgjëndin e si në kemë bërëtur ne. E dhe, normalisht nuk e kanë fajnë hojëllarë, për fajnë e kanë ata gjëmarë të të tiri shkën në mrapa këtyre hojëllarëve edhe përgjengë të le rrugë e të postër në të tiri shkën e këvita Allahët hapërdi edhe ata i shkën në mrapa me verëbri të njërëve. E pesa, një përcetive të tyre të Ehl Kitabit, Shëtan dhjekin djetarë të prishur dhe adhurus të prishur. Allah s.w.t. ka tënë Qur'an. Gjëllë dhjënë amënu, inë kësirën minë l-ahbari vë rrëhbani lë jakulun amualen nësibë l-batil. O ju që këni besuar. Shumë për jësërë që thëmë për të të të të djetarë, inë minë l-ahbari, djetarë vë rrëhbani dhe adhurus. E ihanë, ihanë pasuritën jëzën me padrësitë o jësë të duna në të bilillah dhe ata bëhen pëngerës të rrugënë Allahus. Omen asë dhe kominë Allah i kila, kush tështë fjalë më të vërtetës të Allahus subhanu ta'ala. Ka thënë Allah i madhërurë dhe fjalët ishë e vërtetës, është më se e vërtetës që një pjesë atyre të sirët i thonë vetëve të të të djetarë apo hoqamar atë bëhen pëngerës në përhapin e të vërtetës. Ata din shumitin që është është haram këni same, edhe është kënë përta e bëjnë halalë, sepse kanë interesë amë ta. Edhe kësu është në ruar feja, shdo gjë dikur ishte haram, edhe sëtu po halalë, ishte haram o po halalë është 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, një zinjëri pa fundë, me që është të stilët ishin në haram dhe pa në halon, se të se ka interesë në to, po, kërshë interes, është vërtet, edhe kjo fej qëtë fej e interesëve, edhe fej interesë është fej e plisit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, o juje kini besuar, dhe thot obligjoj njerit të ruhan, mos mashtrohet për fjalë kur thot diku që ky është dietar, apo ky është një i ditur, apo ky është hoç, të këllë fjalë, nuk do të thot gjithmonë që ky është i pagaburshëm. As nuk do të thot gjithmonë që ai është i sinqert. Përkundër asaj, dietar kan vol për rasten dhe më të rënë se kaç. Thon, po e pe personin duke hecur në ujë, si ço. Jo, jo ti fuai tani si dietar që pojta njështë djetarët e kërëpunë të parë, kanë përësuar njështën pa me ne akë, nuk dinë që ka në zemër. Po e pe personin tuk e jesur nujtë. Në të posë që ku që a ishe mirë, dhe e të që kërës punën e ti, që a kërës të shpunën e ti me porani, me sunetin, sa përpunëtët, për për? ku e në punë të ti? Që e kërës? Në bëjka të si. Kërës gjëj një djetarë social, ose ka thënë dikush tjetër, sa e nga manë në të këtë djetarit që li ka thënë të dhe forme. Për kundër zi, nëse e shikon një person që a i jetë të nujt, ose flutoron qëllë, flutoron, më zhikon të e shi të voqëm, edhe përbundim ishë mos nërë për të ti, dhe më thënë normalisht, dhe e të shikon nërë për të ti, a përpullë në Kurani më sunetin, përndaj pra o dhezë mos në Filani është dietar, i dhanë shmir, filani ashtu, filani ashtu, derisa shikoj veprat e tij. Po qesë se ti shikoj veprat e tij që nuk përputhen me Kur'anin dhe me Sunetin, di atëherë se ky është praçur dietar që ka përmendur në Kur'an, se Allah subhanahu wa taala Kur'anin ka ndarë dietar në dy lloje. Është vërtet që Allah subhanahu wa taala ka përmendur Allahu i ka përmendur në Kur'an dietar dhe ka treguar që ata janë dy lloje. Lloji i parë i dietarëve Ja në të dietar dëshmia të cilëve është barazuar me dëshminë e Allahu madhëruar dhe dëshminë me lajkëve. Shahidallahu ennehu la ilaha illa hu wal malaikatu wa u ulul ilm qaymun bi dhikr. Dëshmon Allahu se nuk ka ta dhuar ti për ç'qallahu. Edhe me lajket edhe njerëzit e ditur, këta dëshmojnë se nuk ka ta dhuar ti për ç'qallahu. Dëshmia e dietarëve u ngrit darkë u barazua në dëshminë e malajkëve dhe e bashkangjituri të Allahut me dëshminë e tij sepse këta janë ata të cilët dëshmojnë për të vërtetën dhe zbatojnë të vërtetën në të kundërt na ka treguar Allahu subhanahu wa taala që ka prej e tyre të cilët i thon vetë tyre dietar por ata nuk të vërtet dhe shikojmë çfarë shembulli ka përmendur Allahu për ta ata janë më të poshtë se qend ata janë më të poshtës të qend edhe subhanahu Allah çfarë shembulli ka përmendur Zoti i madhëruar për ta. Shqalë Allah nuk shqalë njërdis. Ka thënë Allah shuqana ta'ala për ta. O të lu alejhim neba el-levi atajnahu ajatina fa nësë lakhamin ha. Tregoti o tyre lajmin atit të tidhë një dhamë argumentet tona. Do në ju gjithje to edhe ju shvesh për i tyre. O nësë lakhamin ha. Fë e të bëhu shëjtanu fë kanë minë lëgawin. Pa të u zhërë për tyre, e ndojshin nga mrapa shëjtani dhe ju bërë për të kumërme. U lë ushik në ala rafa nahu biha, po të donim në më të këshim rritur të lartë ma në të argumentëve tona. U lëakin në hu aqre dhe i lët avë, por a i dhët u përjetëtu në tokë. Ok. A ti ju dukë vetë jetë kër të jishtë i përjetëshën në tokë. Ok. Pa në dhe punon të për të jetë, si Pasë e thotë Allah subhanu wa ta'ala, se me thalu u ka me thalil ket, shemulli ti e si shemulli qenit. Ky shemulli që ka dhënë Allah për të, për djetarën i tili, e mori dhe është vërtetën dhe nuk e së batoj e të, edhe u deformua, dhe, dhe vjojnë e vërteta, humbive të në ti dhe humbive njërës një vërteta, pra nda jo glezër, kur thuët, filani është hoq, apo filani djetarë, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, këto fjalë janë kaq të bukura, siç ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, kelimatu haqqin urid biha batil. Fjala e vërtetë mban titullin e saktë ngjëpot. Fjalët dietar do thotë se ka vije, por nuk do thotë që ai është ai është në vërtetën as nuk do thotë që është si i sinqertë, si çdo sinqeriteteve divatom Allahu subhanahu wa taala. Ze, kur Allahu më dhuron ata treguar që dietar që sot ju lloje i ka treguar që njeriu mos mashtrohet prej këtyre fjalëve por shikoi realitetin e zbatimit të, të Kur'anit dhe Sunetit në jetën e vet, të vet dietarit, ku ai bëhet shembull për pra atë që thot, ather bëhet bëhet në të vërtet fjalë e di, fjalë e vërtet e njerizit. Përkundër dĩç, fjalët e tij tash fjalë që merr era dhe nuk vler, për dhe alloh, ka vlerë, përkundër i qenies me një soj. Gjithashtu Allahu Subhanetauala na ka treguar që shembulli i tyre ti shembulli Komari Dhe me tëllulledhine humminu të të orat mbartu, të katuën, atë, atë, i gomar, të e thumma lëm jahminuha ka me tëllul shimari jahminu esfera. Shemmulli atyre, të të tilit, të të tilit u aghallo për të mbartën të oratën për të të mbartën, në nukë të të të duhen, asë si shemmulli gomarit. Shemmulli gomarit të të të timi mbartë t'i pa në supët e ti, mbartë të mbër të kurit për nuk është nuk tëm përre t'yre asullit tonë, por nuk është votuar të shkojnë tek kota, e këtu ndyshimuaj që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala që njeriu mos mashtrohet prej fjalëve të bukura, por shikojë realitetin e vërtetë asha që ka thënë Allahu në Kur'an, e vërtetë asha që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam hadith të sakta, e vërtetë asha për për çinë kanë rënë daportu me Islamin, qoftë kundështoj të një vetë apo 2 apo 10 apo 100 apo 1000 apo 1 milion apo 10 milion apo 1 miliard, çdo qoftë ato që kundështojmë. Po kjo se vërtet është e vërtetuar me këto tre baza, ajo është vërtet, e vërtetë se ju ata gjithë punojnë shtonin gjithë banorët e tokës, siç kanë thënë selepët, e vërteta është ajo që ka ardhur nga të parët dhe mos u shqetëso, dhe as mos ndje të ndjehet vetëm të vetmuar nga që janë topakt ata që ndjehen vërtet e lutullahu më dhuroa ta bëjë atë që ndjehen vërtet. Alhamdulillahu, salatu, salamu ala, asumillillahu, ala alihi, wa sallam i zemrain. Sësia e gjash të e punë, në që të përmanim tuar, sësia e teprimit në ndjekin e djetarët. Teprimi në ndjekin e tyre edhe në besimin e verbën dhe tyre. Si që tha është të le djetarës, të le madhe, edhe e përshin, gjulloj e njërët. Ka për të tërë që a njërës mirë, që duket nga fundet ty e tyre, nga profilet që kanë nëpër iskam. Ka për dy çka një të qij, që duket në njerëzrat e dhëtyre, ka mostrimet e dhëtyre, nga hilet e dhëtyre, nga deformimet që kanë marrë argumente të fesh, nga mosbotimi i fesh që kanë vetët e dhëtyre, të cilët i shikon çdo kush. Logjik, kur Allah subhanahu wa taala e dhe teq deccali ka vendosur disa shenja aq të qarta sa kush i shikon ato e, e kupton që i deccali. Kush e shikon ato dhe ka besim zemër kupon. Ka ndalojmë dhunën ka bërë të xalim i sy. Dhe ka thënë profetesorimi Zodi nuk është me një sy, nuk është çakar. Kush e dëxhalia është çakar, as me një sy. Një sy ka prishur një sy ta mrekull. I ka këmbët e shtrembëta. E ka shkutuën ballt çapir. Tashti, ata njerëz të cilët i verbojnë si të dyte, dhe nuk shohin me sy të dyte, por shohin me sy të, të tjerëve. Dhe marrin anash anash. Romani i dalin me rezultate që detajojnë, daj detajëzoq. Por poqes ata do përdorin sytë e dytë dhe sytë e zemrës, duke shikuar me sytë e dytë vërdota kuptonin që njeriu duket që pamin e parë. Që kur ta shikosh pamin e parë, çfarë është ai zbatim i fesë? Ndaj çofta i vetë dietar, apo sot dietar, apo super dieta, apo mega dietar, çoftë të qoftë ai. Poqes sa i zënë në pamin e ditë parë nuk e zbaton fenë. Çfarë do marrësh prej tij? Shfar pëthirë për e të marrë për të ti, shfar për e të marrë për ti përstohë një të, të, të tjilisht gjinë shfarë, për e të ndonë një shka kurse ka, dhe e thot atë që nuk e bënë, dhe e dregon dhe gjë që nuk i ka në të vërtet. Ndërsa për djetarë të vërtet ka thënë Allah s.t.a, ku ka thënë njëzë, mësibëni atë të të rrahtë i tëkadhu ahbarom ulbanom ardabim mendon lla katrubu per shfut drqshtere q ata i bën dietar te tyre dhe avdhut te tyre zotra per veç Allahut. Meqen mu te njerim mir, mu ket pun mira, por që du, e kjo nuk do te thot q ai duhet njeq me karvari. Ne qe foksi shum njerza. Ai e shikoni hoç, apo kuper mos sinqert, po vall ky ka çar zemren dhe ka parq sinqerite zemra ka gjith zemre vetem ai. Net. Djikoi për të një për diçka që nuk i takon atij, u fut në zemrën e njëzi djikoi që ka sinqeritet. Pastaj tha, me çdo zë në zemrën e zonjë këta me vibrim, ç'të bëjë dhe u fut në pastik. Edhe zëra disa prej tyre e kanë shkruar edhe me gojë dhe kanë thënë sikur ti xhoxha xhenem në xhenem do të hynë ata. Shumë janë. Atë që dëshmojmë edhe ty të kanë dhënë etikën. U vërgjinë në xhenem. Qojë modruk apo ti xhenem, po shumica e njerëzve. Ku ti pëlqen xhenem leti xhenem? Me zor nuk ka. Qëosh me dëshirë kush dhe shëron të besoj, besoj. kush dhe shëron që ta bëj hojën zotë apë zotë. Ndërko që argumentët sërëtare janë diska tjetër, a i personin tiri, të tjërë që në që në rëpen e ti, a i hësën në basë të të që ka të në allohu dhe i dërgujë të i së në allohu, nuk më ashtërodhë në shërdhë njërë. Dhe më dhe në të dhëtë, dhikush, svetare, të të të dhikush, kjo është kësotë. Por a i nuk të tjëllë argumentët sërëtare Një për njerëzë më të larë të botë o së duke mere për basë, që e le ti, ka thënë ibnabasë këra dhe dhe dhanu, i të ili dialogon të me, me tabijinës, për qështën e haqqit. Kullë është haqqim e mirë, haqqit të më të toë, apo haqqit i fratë? Ibnabasë të thoshë se tabijinëve haqqim e mirë është haqqit të më ar, të toë, jo, të cilën e ka uëdhru profetës sënë të salëm, ku se tabijinët i thoshë Në mjerë e për ju dhëtë të të bimë burë nga qëllit. Unë në dhemë një e ka thënë i dërgurë e Allahët, kurse ju më thënë mu ka thënë e ubegjë dhe omerim, kurse e këtë alë konë sotë. Kur ti ju thënë, ka thënë i dërgurë e Allahët, ka thënë të vilan hoqë, ka thënë hoqë atë dhe. Dhe vëlluaj, unë e me sigurët që një tjesë të tyre, qi kur ti shi për çështën e dinjajë ai do kërmohte, do kërmohte, do kërmohte, do kërmohte që të merrte mallin më të mirë, edhe nuk do besonte kurrë të njerëzve që janë për për për hipo, kjo vjen nga që theja dhe besimi në zemrën e këtyre njerëzve ka marrë fund. Ata janë të, të dashur mos dinjajë, edhe të dinjajë kanë mendjen, edhe për çështën e fesë ti është armë ndërjet, apo në fund do të i fojë, pandaihet në vepriri dhe i ka vullosur zemrën e ka thonë, po s'ka hoca në xhenem, edhe në xhenem do të shkojmë një kohë që Allah suhënë të anë urshtë të rriturë atyre të cilët i kanë zemër të hapura, për të përnuar të përtetën, edhe ka të reguar që ata që kanë qenë për para atyre, i kanë bërë djetarë dhe të rizotra, përndë e musibënit dhe ju zotra. Ta bërë zotë të këtë të të të të të që si të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ky është përfundimi. Ky quhet shirku në liqhani. Ta quajmë se të Zot, edhe pse nuk e them me goj, çfarë do të, të, të, të, të bëj verbrisht nuk do të di fare as argumente për teologjisë. Lutja Allahun e madhuar të na ruaj zemrat tona, lutja Allahun e madhuar mos na devijojë në vërtetë, lutja Allahun e madhuar të na fortojë në vërtetë në besë dhe mos na bëj për atyre që ndryojnë gjujën çdo ditë si puna e kamaleonit. Lutja Allahu subhanahu wa taala të na bëjë të jemi punë mirë Allahu subhanahu wa taala me gjithë